קהלת, פרק י"א. שלח לחמך על פני המים, כי ברוב הימים תמצאנו. תן חלק לשבעה וגם לשמונה, כי לא מה יהיה רעה על הארץ. אם ימלאו העבים גשם, על הארץ יריקו, ואם יפול עץ בדרום ואם בצפון, מקום שיפול העץ, שם יהוא. שומר רוח לא יזרע, ורואה ועבים,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 כי אם שנים הרבה יחיה האדם, בכולם ישמח, ויזכור את ימי החושך, כי הרבה יהיו, כל שבה הבל. שמח בחור בילדותך, ויטיבך לבך בימי בחורותך, והלך בדרכי לבך ובמראה עיניך, ודע, כי על כל אלה יביאך האלוהים במשפט. והסר כעס מלבך, והעבר רעה מבשריך, כי הילדות והשחרות הבל.